Ai crezut că știi cum stă lumea? Gândește-te din nou! O mie de povești, o mie de adevăruri, o mie de feluri în care lumea se dezvăluie, doar dacă știi unde să cauți. În fiecare episod, descoperi ce nu scrie în manuale, ce nu vezi la știri și ce îți va schimba felul în care privești lumea. Lumea în o mie de povești O producție Ad books. În lectura lui Liviu Damian Pornim într-o călătorie prin timp, spațiu și mintea umană. Ești pregătit? Festivalul de la Veneția din februarie este faimosul Carnaval de la Veneția, unul dintre cele mai spectaculoase și vechi festivaluri din lume. Acesta are loc anual înainte de postul Paștelui și este cunoscut pentru balurile fastoase, paradele de gondole și mai ales măștile elaborate purtate de participanți. Carnavalul datează din secolul al XI-lea și a atins apogeul în secolul al XVIII-lea când nobilii se deghizau pentru a se bucura de libertate și anonimat. După o perioadă de interzicere, festivalul a fost reînviat în 1979 și a devenit o atracție turistică de renume mondial. Un lucru inedit despre carnavalul de la Veneția este că, în perioada sa de glorie, din secolul al XVIII-lea, măștile nu erau purtate doar în timpul festivalului, ci și în viața de zi cu zi. Venețienii și acopereau fețele luni întregi pentru a-și ascunde identitatea și a interacționa liber, indiferent de statutul social. De exemplu, celebra mască Bauta, care acoperea întreaga față și permitea purtătorului să mănânce și să vorbească, fără să fie recunoscut, era adesea folosită pentru afaceri secrete, întâlniri romantice sau chiar conspirații politice. O altă curiozitate este că în trecut măștile erau atât de importante încât existau mascherari, artizani specializați în confecționarea lor, recunoscuți oficial de brasla lor încă din 1436. Astăzi, meșteșugul continuă, iar fiecare masca autentică venețiană este lucrată manual, ceea ce le face adevărate opere de artă. Ai ascultat lumea în o mie de povești, în lectura lui Liviu Damian, o producție ad-books. Până data viitoare, nu înceta să te întrebi ce poveste nu ți s-a spus încă.